1840. A hála. Szántai a bankárhoz lépedbe. Ödvözlöm önt, mondja Szántai. Isten hozta, fogadja a bankár. Köszönet önnek, ezer köszönet, mondja Szántai a bankárnak. Tömérdek könnyűt törölle, se pillanatban sajátszerű érzelem lep meg, mintha jövendőlni akarnék önnek hogy a tettét nem sokára szerencse követendi. Nem kívánok Uzsorát az Istentől, csak áldását ne fogja meg tőlem. Igazságos az ég, és a magyar ember háládatlan sohasem volt, elhiheti nekem. Készen a fogat, jelenti egy cseléd. Várjon, parancsolja a bankár. Nem tartózhatom önt, szól szántai, Ön bizonyosan nemok ok nélkül rendelte előfogatját. Ahogy veszük, de tán ön is tudja, hogy ma nagy hadgyakorlat van Bécs mellett, s az igazat megvalva, 12 éves lányomat kívántam meglepni, még huszárokat sohasem látott, s én az élvezetet nem akarám megtagadni tőle. Úgy egy célunk van, grófom, vár, ki szintén jelen akar lenni, Annál inkább, mint hogy az egyik huszárezretben őrnagy volt, s ugyanazon ezred zászlójának felszentelésekor a volt a zászló anya. A mellékterem ajtaja megnyílék, és egy fürtös angyal szalad a bankár karjai közé. A fehér öltöny kék szalagderékkal oly mosolygóvá, vagy jobban tündőrivé tevi a gyermeket, hogy szántai szokatlanul lepeték meg a kedves gyermektől. Ez a bácsi magyar? kérdi a kislány elfogalatlanul és meglepő tiszta magyarsággal. – Miről gyanítod, gyermekem? – szól a bankár szintén magyarul. – Ennek a bácsinak bajúsza van? – mondja a gyermek, az akkori körülményekből eltalálva, minthogy Bécsben abban az időben a borbélyoknak több keresete lehetett, mint jelenleg. – Én nem győzök bámulni – mondja Szántai. – Sőt, én ezt igen természetesnek találom – Hisz önrég tudja, hogy önök közé vágyom. Ez a legnagyobb bizonyítvány, szól a szántai. Hanem már most nem akarom megfosztani a kisangyat a huszárok látásától. Bácsi, Cseveget újra a gyermek. Látod már eleven huszárt? Miért éppen elevent? Mert pingált huszár is van, én még csak olyant láttam. Én már láttam elevent is. Ugye, azoknak van bajuszuk? Van, kedves kisgyermek. De burno szelencéjük nincsen, ugye, bácsi? Arról már jót állok, gyermekem, hogy egyetlen egynek sincs, pedig vannak néhány ezeren. Végre megelégedett az eleven gyermek az értelmezéssel, s a nevelőnővel és apjával a kocsiban foglalt helyet. Egyik kocsi a másikat érte, mint minden hasonló látvány alkalmával történni szokott, hanem a kiválasztottak ma is bírtak némi előnyökkel, s így nem lehet csodálni, hogy az úri fogatok legtöbb kényelemben részesültek. Azonban a fogatok ürülni kezdének, és a tábor sátrajnak utcáiban hemzseget a temérdek előkelő vendég. Egy csavargások közben a grófi család, valamint szántai egy csoportban levén, Éppen a bankárral kerültek szemközt, s minthogy az ösmerettség régi volt, összecsatlakoztak. A grófnénak rögtön szemébe tűnt a kedves gyermek, eképpen a többi is akaratlanul szemle alá vette a gyermeket, s az igézettől nem tudott senki megszabadulni. – Na, gyermekem! – mondja a grófnő. – Nem volt szükséged arra, hogy gazdag bankár lánya légy, hasonló szépséggel, ha tart az Isten, akármi aval szívesen nyúl kezed után. A gyermek nem tudta, mit kelljen értenie a dologból, azért hallgatott, és önkénytelenül engedé piros alcát a grófnétól, ki végre megcsókolá, és egész boldogan nézett körül, hanem felnőtt fiára nézett, ki a környezetben egyedül maradt néma, s midőn az anyai szem találkozék vele, annyira meglepeték, hogy bármelyik ügyetlen lányka sem vörösödhetett volna el jobban. Az anya hirtelen más tárgyat keresett szemeinek, azonban az anyai szív ösztönen nem bírt többé megmenekülni a gyermektől, s ilyenkor akaratlanul is meg kell -e látnia a fiút, ki ezen pillanatban többet látott, mint hallott. A férfiak figyelmezteték a grófnét a gyakorlat kezdetére, tehát ideje volt kocsira ülni, Hova a fiú segíté föl anyját, hanem időn apja után helyet kellene foglalnia a kocsiban, ismét úgy elfeledkezett, hogy végre az anyának kell -e a legyezővel érinteni a fiút, ki megrezzenve foglalt helyet a kocsiban, mégpedig oly vigyázatlanul, hogy szülőinek majdnem ölébe bukott. A fejlődések megkezdődének, az első vonalon mindjárt alovasságot lovasságot látták, de a bankár figyelme országos dolgokba bonyolódván, a gyermeket egészen a nevelőnő gondjára bízá, csak hogy annak valósággal birkóznia kellett a gyermekkel, nehogy a fejlődő csapatok közé rohanjon. Így folyt le néhány negyed óra, az apa néha körültekintvén szem előtt látta a gyermeket, s így háborítatlanul beszélgetett odább, a kislány pedig már végképp kifárasztotta a nevelőnőt, ki sem kérdéseinek megfelelni, sem látvágyának eleget tenni nem tudott. A gyalogsági fejlődések az eddigi irányból oldalt menvén, alig maradt valami látnivaló, azért a gyermek annyira unszolódék, hogy a nevelőnő kénytelen volt egy csavarulást tenni, hogy némileg homlokba kerüljön a csapatvonalnak, azonban nem bírt elég sebesen haladni a gyermekkel, ki leszabadítá magát a hölgy kezéről, és vagy tizenkét lépéssel előbre hatolt. A hölgy eközben elejtvén kendőjét még azért lehajolt, a gyermek még inkább előre hatolt, és mire az elmaradt hölgy föltekinte már egy hatalmas robaj közelgett, s a még legismerősebb huszárezredünk vágtatva tette fejlődését a deszkasi masíkságon. A hölgy elveszté eszméletét, még a legközönségesebb kiáltási ösztönt is elfolytá benne saját veszedelme, mielőtt tehát a gyermekre gondolna, Eszeveszetten rohant vissza a vonal elől, és csak akkor állt meg, mikor a kétségbe esett apa gyermekét kérdezte. Ott van, mondja a szerencsétlen nő, hátra mutatva, honnét csak a robajt hallá, de szántai és a bankár eliszonyodva látták, hogy még alig van három ölnyire a lánykától az ezred, mely visszatartóztathatatlanul rohan, mentésre senki nem gondolhat, ám bár a nézőkörből ezer kar emelkedik feléje, a grófi kocsiból pedig a fiatal gróf őrülten ugrott ki a mentésnek ellenállhatatlan gondolatával. Vége van! Ordít ezer meg ezer torok, s még csak az összezúzatás hajmeresztő látmánya maradt hátra, melytől a gyermek elszaladni már nem bír. Szinte látszik már, melyik ló fogja elgázolni. Most egy sötét fekete lónak irányában van a gyermek, ekkor egy pillanat alatt kiválik a lovas egy ölnyire, kardját szájába fogja, és bátor hajlással a gyermek derekán átkötött széleskék kék megkapja, s mint egy pejhet a kápába kapja. A gyermektán kevésbé ijedt meg, mint más, élénkebben ebben elfoglalá a látvány, mint hogy a veszély írtózata az elmoshatta volna, azért helyzetében a megmenekülés után inkább a szokatlant, mint veszélyest látván, Bátran megkapaszkodék a lovasban, ki a gyermeket biztos kézzel tartá. Végre elhangzék a vezényszó, az ezred megállt, s tapsak közt a gyermek apjához menekült. Nem tudjuk, hirtelenében ráró volt-e ügyesebb vagy pista, kit hihetőleg önök is gyanítanak, elég az hozzá, hogy a gyermeket gyöngéden leemeli apja ölébe, kit előbb az ijegység, most meg majdnem az a folytott meg. Szántait megösmerte Pista, valamint őt is amaz, azonban az ezred menetét folytatá, míg a megmenekült gyermek körül csoportosulának a nézők, közülük legelőször az ifjú gróf, kiről erős izgalom kergeté le az eleven szint. – A megmentőt kell megtudni, – mondja a grófnő odahajolva. Oh, – Ó, én háládatlan, – szól az apa leereszvén öléből a gyermeket. – Szántai, megjegyezte őt? Kérdi a grófnő. Méltóságot szerencsés anya, legelső regrutálja remekelt. Lehetetlen. kiált föl örömmel a grófnő. Ösmeri őt? Kérdi a bankár szántaik eze után kapva. Mondtam ma már, hogy szerencsét tudnék jövendőlni. Ne keressön a véletlennek kulcsát. A isten nem késett egy megváltott lelket küldeni gyermeke megmentésére. Ki az? Kérdi a bankár. Fia egy volt jobbágynak, kit az igából önszabadított ki. A grófnő kocsiába kéri a gyermeket, hol az ijegységéből hamar föléledett, s az anya nem bírt önzéséből annyit elfolytani, hogy saját gyermekének megne adja a boldogságot, közel látni a kis tündérleányt. Barátom! Mondja a bankár a huszárnak, ki ezredesét is maga előtt látván a gazdag termekben, Katonáson megállt és várta, mit akar mondani a bankár, ki így szóla. Barátom, én gazdag ember vagyok. Meg lehet, uram. De barátom, én igen gazdag vagyok. Elhiszem, uram, mondja egykedvűen a huszár. Állítok helyette mást, mit gondol? Azt már ne cselekedje az úr, hanem ha kiszolgálom a kapitulációmat, aztán van az úrnak fia, akkor meg majd a helyet állok be. De barátom, én nem akarok adós maradni. Már, uram, a mi országunkban nem ilyen az adósság, hát nincs is mit visszafizetni. De ez a gyermek egyetlen gyermekem. Az Isten tartsa meg friss egészségben továbbra is, kívánom. Feláll rá, Pista. Ne így, barátom, hanem kívánjon már valamit tőlem. Ha már annyira van, mondja Pista, akkor kérek átossággal. Mit, kedves barátom? Kapott a szóba a bankár. Egy kis pálinkás zsömét a lovamnak, nagyon kimelegedett, mondja az egyszerű ember. Csak a gondoskodik? Csak arról, uram, mert ha eddig nem tudta, hát tudja meg, hogy a huszárnak mindene alova. Körülnéztek a hallgatók, kiknek legnagyobb része magyarokból állott, s kiknek jól esett az az egyszerű erkölcs, mit erről a népről nyolcszázados jobbátság se tudott levásítani, s mindenik érzi a vérközösséget, mely érezteté vele, hogy hasonló esetben csak ehhez hasonlót tehetne. A bankár örömkönyűkre fakadt, amerőn álló huszának jobbja után nyúlt, hogy azt megszorítsa, és az egyszerű ember nem merte visszaszorítani, mintha az illetlen volna, hanem amint az öt új mereven egymás mellett fekszik, úgy hagyta megfogni kezét. Büszke faj, gyer ide, tagad meg ezt a vért, ha sajátodat megtagadni nem tudod, de nem, hisz arcotokon látom, a törzs nem szégyenelheti saját sudarait. A bankár végre vendégeihez fordulva mondá, Amely nemzetben így nagy az utolsó ember, mígy nagyok lehetnek azok, kik legelől állnak.